А я начальнику добре заробляю. Поцікавтеся в гаражі. Не менше двох сотень на місяць. Для чого збирали гроші? Так з розкою я, значить. А дівчата гроші люблять. А вже ж, Розалія Ютковська любить, погодився Дробаха. Часто бували з нею в ресторанах. Бурнусов збагнув, куди хілить слідчий. Відповів невпевнено. «Не так уже. Тільки вчора ви витратили в ресторані метро понад п'ятдесят карбованців. Було таке?» Бурнусо скосив недобре око на хаблака. «Було. Взяли сотню звідси?» Дробаха поплескав долоною по паці з грішми. «Що? Інших немає. Тут три тисячі дев'ятсот. Одержали від когось чотири тисячі. Кровні, приклав руку до серця Бурнусо. Чесно зароблені і зекономлені. Собі в усьому відмовляв. Драбаха до Кірлова похитав головою. Отже, твердити, що сотню спачки не брали, запитав. Не брав. І давно не торкалися паки, Днів десять. Зарплату півсотні поклав і все. Дробаха акуратно зняв з газети гроші, розгладив її на столі, тицнув пальцем у дату на першій сторінці. Негарно мовив. Негарно брехати, Бурнусо. Позавчорашня газета. Виходить забув. Жека засовувався на стільці. Ага, вдарив себе долонею, Почав точно, купив газету в кіоску, прочитав, а потім згадав, що стара вже потерлася. Та й на гроші подивитись захотілося, загорнув свіжу газету. «Де купували?» «Що? Газету?» «У Варку, навпроти будинку, а що?» «Так і запишемо, ви твердите, що купили газету позавчора в Варку, навпроти будинку». Точно. Уже й правду купити не можна. Можна, Бурнусу, навіть треба. Але чим ви можете пояснити, що ця газета надрукована? В Одесі. Дробаха спритно перегорнув правду, провів нігтем по останньому рядку. Бачите, так і написано. Газета передана в Одесу по фототелеграфу. Я знаю, що вони там пишуть, розгубився Жека. Газети, які позавчора продавалися в Києві, друкуються у київських друкарнях. А де ви взяли цю? Хто передав вам гроші бурнусов? За що? Але ж як кажу, ви казали неправду бурнусов. Якщо й далі брехатимете, тільки погіршите своє становище. Жека втупився в підвогу. Нарешті якось втомлено розвів руками і мовив. Не хотів я. Та він приніс гроші. Але той й клятий біля розкик крутиться. Лихий поплутав начальнику. Не знаю, як усе це сталося. Давайте разом розберемось, запропонував Дробаха ввічливо. Отже, з чого все почалося? Спав я після зміни, почав бурнусов хрипким голосом, пізно повернувся, сплю, а тут дзвонять, заходить, цікавиться, чи тут живе такий то. Тобто я звичайно стверджую. Він сідає і каже, хочеш мати? Чотири куски. Хто не хоче? Я хочу. Але за що? А він, Олега Ситника, знаєш? Знає три чорти йому горлянку. Чом не знати фраєра. Треба його прибрати, каже. Чиста справа є. Чотири куски твої. Не хотів я, начальнику, точно не хотів. Навіть чотири куски не приваблював, а він фуфло. Розгорнув газетку, і гроші наші аж язик показують. Дражнеться, суки, хто витримає, а бабки мені во як потрібні. Розкабрючний костюм хоче, та й хлопцям у парку заборгував. До того ж цей фраєр-ситник, онди в мене сидить. я б його й задаром бурнуся взатнувся. Лишай, кажу, гроші. А він загорнув їх, поклав до портфеля, та сварився пальцем із заперечення.